Lehenengo unitatea, C. Arduratsua dirudi, Iru. Jonen aiz, umeak zaintzeko edo etxekolanak egiteko lanbila nabil, abil. Ogeita hamala urte ditut. Batxiller titulua daukat. Arduratsua naiz, esperientzia handia daukat eta umeak asko gustatzen zaizkit. Etxekolanak egiten eta bazkaria prestatzen badakit. Goizez eta arratsaldez lan egindezaket aste osoan. Nire telefonoa sei iru lau, bi bat, zazpisei, bost bederatzi da.